Навіть наші конюшники мають бути вищі за тубільців. Так-так, коли іншим європейським країнам фюрер надає права слухняних васалів, то Україна має стати колонією, де оселиться 20 мільйонів господарів із Німеччини, Голландії, Швеції, Норвегії і Данії. Тепер Крайсляндвірту стає шкода в українській землі навіть для голландців, шведів, норвезців і датчан. Обійдемось без них. Тіба малонічського матеріалу на Україні. Навпаки, його треба переполовинити, щоб решту тримати у цілковитій покорі. Тут земля повинна належати тільки німцям, а праця на них українцям, і то не всім. Як про це сказав Сюреш? Та його думки перебив неськоросло і начальник допоміжної поліції. Він різко підвівся з барокового крісла, віддано вклонився і віддано блиснув навскісними очима і двома обоймами металевих зубів. «Удостойте недостойного!» І звернувся до гостей. «За мудрість нашого любого гера Крайнцляндвірта!» «За ваше здоров'я, шановний пане!» Бездоганною українською мовою відповів господар, а сам подумав, ось такий антропологічний типаж насамперед повинен піти в землю. На Україні мають залишитися тільки синьоокі тубільці, що зовні будуть схожі на арійців. Думаючи про майбутнє Великої Німеччини, вже зараз треба працювати над відбором людського матеріалу на Україні. Він зі смаком вихилив чарку, поставив її на музейний заставлений на дітками, столик. А тим часом гості, які, побоюючись господаря, не наважились у волі ні напитися, ні наїстись, стихо підсміювались над край Чарки ж які. Більше по скло розтачеться, аніж у рот попаде, Крив писка вивписка з круглястими синіми рум'янцями на щоках. «Начальник в'язниці». Він і на вечерю прийшов із запасними тюремними ключами, чим дуже порадував край Сляндвірта. Звикає до культури та тісніше за шморгу і варги, шепотів як рак у торбі начальник біржі праці і кивав на рогиню. «Ось хто навіки схудне після такої вечері!» «На племінках більше п'ють», – докинує своє слівце «Безбородько». Якщо когось не веселить хміль, то не клич на нього. Скільки того хмелю, невдоволено подивився Квасюк на служницю, яка з порцелянового імбрика вже почала розливати каву. Після цього, та й до мене, хоч дурень і кропкова горілка розважать нас, шепче начальник тюрми, якого за очі справедливо звуть і картярем, і кошатником. Попрощавшись із гостями, Крайс Ляндвірт дружнім помахом руки затримав рогиню. «Якщо ваша ласка, залишиться на хвилинку». Крайс Агроном здивовано глипнув на жовте, диньоподібне обличчя, на якому тільки знизу вибились бульдожі-прикмети, і підійшов ближче до морени, що мертвим поглядом і всіма своїми потойбічними барвами комусь віщувала небуття. «Де ти така зловісна виплоджувалась?» За гостями зачинились двері, і тепер Крайс Леандвір, посміхаючись до Морени, у півоках глянув на рогиню. «Гарна?» Після мовчанки край Агроном відповів. «Страшна. Смерть нагадує». Відповідь задовольнила Біркампа. Він схвально кивнув головою. «Людям не треба частіше нагадувати про смерть. Тоді вони краще виконуватимуть свої обов'язки». «Хто його знає?» – зажурився Рогиня. «Обов'язки на людей накладає життя. І гріх мистецтву присвячувати смерті». «О, то ви філософ?» – кинув брови на чоло Крайс Ляндвірд і посадив агрономи за свій інкрустований столик. Налив Рейнського, навіть почеркувався – Через якусь хвильку господар запитав, як вам, пане, живете, працюєте? Їдежу з села в село.